Знизу від берега на кручу стали підніматися. Наливайко вже розпізнав їх в обличчя. Його брат Дем'ян з мідним погнутим хрестом у руці, Конашевич з лопатою, полковники Шостак і Шаула. Шаулу несли довбищі на летаврах, Жбур, Оливка і Шийка, Шиченкум, Степан Медолиз і ще з десяти розсотників і козаків. Витіпані мглою, туманом і водою, з обсмаленими біля верболозових вогнищ вусами й бровами, з понуреними на сорочки повинними головами, сотники і козаки мовчки збилися перед наливайком і передихували туманом. Так би вони мулялися не знати скільки, якби Степан Медолиз, бачачи, що всім поціпило, прикриваючи ліктем проти туманного сонця очі, не проказав. «Гетьмане!» «Прости і пробач! Пробач від усього війська!» Що, Медолис, говорив би ще, невідомо, бо із туману з землі раптом вискочили китайські воїни і стали за спиною з боків наливайка. Поруч із ним з'явилися і завмерли у пуї євнух. Побачивши китайців з піками, сотники і козаки вихопили шаблі свої, та не те, що не знали, як далі бути, а як це усе розуміти. Їхнього гетьмана оточили чужинці, і неясно, чи вони взяли його у полон, чи навпаки охороняють. Опу глянув на Євнуха. Євнух кивнув щоками. Старий китаєць сказав, «Ви підлі та нікчемні раби, а не військо. Вільне військо і вільні люди. Ви покинули свого гетьмана». Вашої підступності і зради я, син піднебесної, не розумію і не прощаю. То ви клялися гетьманові у вірності й любові, то, думаючи про себе, залишили його з віслячком. Так от, щоб ви знали, Наливайко тепер не ваш, а наш. Пан Северин Наливайко віднині гетьман цар-імператор Китаю, і ми його забираємо із собою в Байлін. Упу, не даючи ні собі і нікому продиху, ступив крок і з шапки, яку він запхав під підборіття, під сумні свої три волосини, дістав корону і просто таки насадив її на голову наливайка. Тієї ж миті двоє дебелих китайців вивели із туману ногатого молодого верблюда. Під легким золотим балдахіном Ногатий виступив, як Месія. Виступив і став. нічев'я він посмикав роздвоєною верхньою губою теліпнув оксамитовими патлахами на грудях, обвів присутніх немилосердним поглядом і заходився відригувати та перетирати зубами те, що тиждень до цього їв. Четверо китайських воїнів перехрестили при землі піки, четверо підхопили Наливайка під шоботи і під руки, підняли і опустили на перехрестя. Наливайко підтягнув збиту на брови корону і не встиг її підрівняти, як здоровані хекнули, і він вилетів із туману прямо під балдахін у подушечки на верблюда. Ногатий Месія завернув на горби око, щоби тепер знати, хто на ньому сидить. Затим він, зависши її над сотниками-козаками, ще упевненіше та зверхніше. Тепер на задерті козацькі борлаки з балдахіне біліли вичовгані обмолочай, камінці та глину підошви наливайкових чобіт. «Гетьмане, не покидай!» Притримуючи на потилиці смушеву шапку-чабаночку, закричав Медолиз. І як тільки він крикнув так на Ливайкові, Месія плюнув Медолизу в обличчя. Білий масний гарячий млинець заліпив Степанові вуса, щоки й чуба. Засліплений Степан Медолиз видобав пістоля і гагахнув. Куля продірявила верблюдові вухо і упала зверху на балдахін. У відповідь на постріл Месія не ворухнув навіть губою, він лише закотив око на дірку у вусі і крізь неї подивився на того, хто на ньому возвис. Той, слава Богу, сидів і мовчав, і верблюд заспокоївся. Дивлячись на дрібних під собою отих чорновусих прохачиків, Месія знов обернув голову до господаря і знічев'я про пробремботів, ніби спитав, «То що, пане гетьмане, царю імператоре, може будемо рушати?» У Пу Євнух повернулися до козаків князя Дем'яна Яконашевича спинами. Звели на гетьмана царя імператора очі і чекали його наказу. Наливайко махнув рукою. Китайські воїни загородили месію від козаків, а двоє, що привели і тримали верблюда за голубі шовкові гноздечки – розвернули його губи до степу і усім гуртом з піднятими над піками зажовтіли халатами до кантар шарабанівий гарб до свого окремого від козаків стану. І загойдався на китайських подушечках під легким золотим балдахіном козацький гетьман. Попливли та стали дрібнішати його полковники і козаки, а з ними і високі гості. Стали дрібнішати і щазати під кручею унизу відтуманілий Дністер і все його в березі військо. Поплив під наливайками табір, вози і корені, намети і церква. А перед полковниками, сотниками, козаками та гостями на тому місці, де щойно горбатів Месія і жовтіли китайці, повилазили з ямок земляні малесенькі жабки-ропушки – і заплигали, злизуючи туман на молочаєве листя. Чого стоїмо? Чого дивимося? прийшов до тями розгублений жбур і тричі свиснув перед собою шаблями. Сотники та козаки переглянулися і вже було кинулися за китайцями. Як перед ними, блискаючи хрестов, вихопився дем'ян. Іроди, ви куди? На капусту. Пошаткуємо їх на капусту, і жбур, показав шаблею на подаленілих китайців. На сонде скільки? Дем'ян наливайко ступив до жбура в притул.